Доброто и времето. Беседа от учителя държа на пред младежкия окултен клас на 28 февруари 1930 година. Тайна молитва. Ето една обикновена гума. Ако запушената вода не се отпуши и не тръгне, какво добива. Всички трябва да дойдете до едно ново направление в живота. Какво значи думата ново направление? Вземете една жива линия. Ако тази жива линия има една малка пъпчица и ако тази пъпчица седи с хиляди години без да се отвори, питам, какво ще добие? Нищо няма да добие. Вие можете да философствате колкото искате, но вие трябва да вземете някаква посока, на където и да е, безразлично. Най-първо човек трябва да иска да вземе някаква посока. Във вашия ум няма какво да се спирате дали тази посока е права или крива. В природата всяка посока е добра. Човек не трябва да мисли дали посоката, която ще вземе, е добра или не. Това е специфично в природата. Всяка посока, която можеш да вземеш, на където и да е тя, добра е. Ще кажете, как ти? Сега аз мога да тегля от този център линии в много направления. Каква разлика има тогава в посоките? Унези от вас, които сте запознати с кръга, но то е едно основание, турено към периферията на кръга. Вие можете чисто астрологически да кажете, известни линии към тази посока могат да имат такива и такива качества. Това са само предположения. Тия качества се обославят. Това е специфично в природата, ако в тази отсечка на кръга, в тази област се съберат повече съзнателни същества да живеят, следователно тази част, е МН ще се отличава от останалите други. И това отличие ще даде специфичните влияния на съзнанието към тази област. Тази специфично ще излезе от обикновеното съзнание на тази област. Щом тази област се върне пак към периферията и този кръг добива пак естественото си положение. Допуснете, че вие огънете една пружина. Къде е силата на огъването? Коя част е най-опасна? Най-изпъкналата. И действително силата е тук, във о. Но тъй огъната пружината къде е опасността? Ако се намерите на тази площ? Разбира се, защото тази пружина и тя си има свой перпендикуляр и се стреми да добие посоката на своето движение и частите, които функционират в пружината, са се отклонили от посоката на правото движение. Но въпросът е за научни и философски спекулации. За пример, да се определи какво е разстоянието от тук до Слънцето. Но питам, колко ще придаде наума ви или на ви, като знаете колко е това разстояние? От чисто практическо гледище онзи, който знае, не може да отиде до Слънцето и онзи, който не знае, и той не може да отиде. Чисто практическото приложение на това знание какво е? То няма чисто практическо приложение, но има една друга страна. Какво значение има това знание? Да кажем, че 92 е величината, която означава разстоянието от Земята до Слънцето. Ти, като видиш това число от 92, Колкото повече си мислиш, толкова повече си припомняш за Слънцето и от това спомняне ти ще добиеш известна сила. Ти по-често ще се свързваш с Слънцето. Ако Слънцето е една празна форма без съдържание, колкото по-скоро придобиеш тази форма мисъл, толкова по-добре. И колкото по-скоро изхвърлиш тази форма от дома си, толкова повече губиш ти. Какво ще те ползва, ако сяка сутрин, след като станеш, мислиш за един чирос? Какво добиваш? И какво ще се ползваш, че с години ти мислиш? Как ще снемеш чироса, ако той е закачен на високо? С това искам да ви наведа, че в живота има много чируси. Вашия живот е пълен с обикновени чироси, които никога няма да достигнете. Да е прясна риба, иди, дойди. Но един чирос почти няма никаква хранителност, освен дето има малко солчица. То е друг въпрос. Солта, за която искам да ви наведа мисълта, е съвсем друг. Каквато вие даже и не подозирате. Представете си сега, че вие имате една пеж. Защо са я нарекли печка? Тази печка, за да бъде полезна, трябва да я храните с какво? С въглища. Представете си, че нямате въглища. Тогава може да турите и дърва. Но, нали, при въглищата ще има един ефект, а при дървата друг. Ако пък я е храните с плява, ще имате трети ефекти и т.н. Питам, ако вие храните вашата печка с дърва или с въглища, ще бъде ли резултатът един и същ? С въглища е по-горещо, но по-нечисто. Сега допуснете, че вие имате една печка в себе си. Що ми дадете храна, вашата печка е запалена. Там. Откъде се произвежда топлината на печката в човешкия организъм? Къде е печката на човек? Чели ли сте нещо по това? Откъде се топли човек? Ще кажете е, че той е топлокръвен. Та е, топла кръв има той. Но ако в една къща се стопли водата и се прекара през цели, тогава Нали казвате, че цялата къща се топли от водата. Но от къде се топли тя? От кое специфично място? От химическото разлагане на храната? Така е. При процеса на разлагането се добива топлина, но къде е отоплителната стая на човек? Нали човек трябва да знае къде му е собата? За да знае откъде да я пали, трябва да знае къде се намира собата. Той трябва да знае къде са и неговите слуги. Ако нямате слуги и се яви студен вятър, температурата ще се понижи. Той непременно трябва да знае къде е печката в стаята. Най-после трябва да знаете къде е отоплението на вашите чувства. Или трябва да имаш една топла мисъл, но откъде ще дойде топлата мисъл? Мисълта ще се образува в ума, но умът има свое специфично място, където се отопляват мислите. Сега почти на всички ви мисълта е заръчена. Знаете ли какво значи заръчена мисъл? Вие мислите, защото и другите хора мислят. Каже някой. Лоши времена настанаха. Ти чуваш и казва същото. Лоши времена настанаха. Дойде трети и той казва. Лоши времена настанаха. Тази мисъл вече ходи и обикаля наоколо. В какво седят лошите времена? Дойде друг и казва. Епидемия има, чума има. И тази мисъл започва да обикаля. Епидемия има, чума има. И най-после се образува известен страх от всички хора. Викат лекар да изпъди епидемията. Сега питам. Ако тази дума обикаля наоколо ви, какво принася тя? Казвате. Лоши времена настанаха. Но в какво следят лошите времена? Това са лошите условия на живота. Има ли лоши условия на живота? Абсолютно в живота няма никакви лоши условия. Животът е лишен от всички лоши условия. Ще знаете това. В живота абсолютно няма лоши условия, но ние сами ги създаваме. Ако трябваше да има лоши условия, това не е живот. Питам. Ако ти си създадеш една саби от желязо и една от злато, коя от двете ще остане по-дълго време от тебе, ако ги носиш себе си? Желязната. Защо? Защото златната ще е открадната. Вие казвате. Лоши времена създават страданията. Тогава добрите времена на какво са равни? На щастие са равни. Тогава, щом щастието се губи, какво показва това? Че добрите времена и те са изчезнали. Сега, кое е причината за изчезването на доброто? Тъй, както седи въпросът, Доброто време се влияе от някого. Сега аз отивам към темата и тя е следната. Дърво. Някому след като му разправя дълго време нещо и той нищо не разбере, казват му дърво. Какво означава това? Често яга трябва да го бият. И учените хора все по дървото идват. Учителят, след като учи децата, казва, трябва да ги набия. И майката, след като учи детето си, и тя го набие. Проповедникът, свещеникът, като проповядват, и те вземат тоягата и бият. Но всъщност казват, че тази тояка е излязла от рая. Как е възможно да е излязла от рая, когато там нямаха брадви? Там не се позволяваше да се секат дърветата. Тоягата е символ. В древността всички учени хора са имали тояга. Това е тяхната диплома. Всеки, който носи тояга, това показва, че има известни знания. Той върви в науката като ведущ и носи в ръката си или в ръкава си, Една тояга, за да покаже, че има известни знания. След като не можеш по свой начин да оправиш работите си, ти вземаш тоягата, значи тоягата на твоята мъдрост и знание. Тогава ти седиш здраво. Сега баща ти ще вземе тоягата и махна наляво, надясно налага детето си. Но той не знае къде да налага стоягата. Той я маха, дето му падне. Питам. След като набиеш детето си, какво ще ти каже то? Детето ще ти каже Татко, боли? Вземете думата боли. Какво иска да каже детето с това? Той изкарва една математическа формула. Като го боли, той иска да каже Татко, посей нещо в мен, в моя мозък. Дай ми условия и ми покажи на къде трябва да има движение. И после това движение трябва да има някаква цел и ми смисъл. И всичко, което искаш от мен, ще стане. Бащата казва Ти трябва да ме слушаш. Детето казва, трябва да те слушам, но как да те слушам? Ти всякога, когато ми казваш нещо, аз слушам. Но под думата трябва, бащата подразбира, че детето има да преодолява известни мъчноти. Да допуснем, че има една градина. Бащата казва на детето си, да не будеш дърветата и да не късаш плодовете им. След като завине бащата, детето, пък даже и вие, се оглеждате. Колко от вас няма да бутнете дърветата? Вие гледате, че всички дървета са озрели и веднага искате да откъснете един плод. Най-първо погледнеш смирено нагоре. После видиш, че бащата го няма и... Озърнеш се наоколо да видиш дали някой друг няма да те види. Тогава ще откъснеш един плод и ще го изядеш. Има ли ли сте вие градина, в която плодовете да са озрели и вие да не отидете там, ако баща ви го няма там и да не си откъснете един плод? Питам. Баща ви като дойде ще познае ли, че вие сте откъснали един плод? Той... Бруил ли е тези плодове? Казвате. Понеже не ги е бруил, няма да познае. Да кажем, че има 10 000 ябълки. Как ще ги прочете той? Най-първо, като дойде баща ви и не познае, че вие сте откъснали една ябълка, вие знаете вече, че баща ви е невеж. Ще кажете. Има нещо, което не му достига. Тогава вие ще откъснете един, втори, трети плод и казвате. Баща ми не знае колко са плодовете. Значи аз мога да скрия някои неща от баща си. Но какви ще бъдат резултатите? Че баща ви пред вас ще изгуби своята, своя авторитет и той повече няма да бъде авторитетен за вас. Но ако баща ви знаеше броя на плодовете, той като дойде ще извади тоягата и ще каже Наеди кое си дърво, наеди кой си клон, нали ти казах да не късаш този плод, защо го откъсна? Какво ще бъде тогава мнението на детето за баща? Каква ще бъде и вашата представа за баща ви? Значи баща ви знае. Питам сега, защо в дадения случай баща ви не иска да ядете от плодовете? Нали във вашия ум и в ума на всички деца бащите са идейни? Какви могат да бъдат неговите подбуждения, като ви е казал да не бутате плодовете? Представете си, че една ябълка струва 100 лева. Ако изядате на ден 10 ябълки, това са 1000 лева. Ами тогава и в живота, с каквито мисли хората подхранват своя ум и с каквито чувства подхранват своето сърце, такива и стават. За това именно всички вие трябва да знаете с какво да се храните. При сегашните условия на живота трябва да се филтрират мислите и чувствата на хората. Ще кажеш... Лоши времена настанах. Какво разбирате вие под думата лоши времена? Лоши времена наричаме ние неблагоприятните времена. Или вземете най-простата мисъл на физическото поле, какво трябва да правите. Вие може би да нямате средства. Ученик сте, не си дояждате. Леглото ви не е добро. Осветлението ви е слабо, обущата ви са вехти. После окръжаващата среда не е благоприятна за вас. Приятелите, които имате, все като вас са закъсали. На този имаш да даваш, на онзи имаш да даваш, никой няма да ви насърчи. Всеки гледа само да се осигури. При сегашните условия вие все трябва да се научите на нещо. Едно ще знаете. Гледайте да не разваляте добрите условия, в които живеете. Сутрин като станеш, тури в ума си мисълта да не разваляш доброто, което денят носи със себе си. Не свързвай днешния ден с миналото. Този ден носи своето добро със себе си. Не разваляй доброто, което денят носи, защото ако ти кажеш, че времената са лоши, Лошото във вас е лошо отвънка. Ако температурата се е изменила отвънка, отвън се е развалило времето. Тази температура до някъде има влияние на разумния свят. Промяната на температурата има отношение с живота на хората. И в двата случая и топлото и студеното време в природата са предназначени за добро. И ако вие следите теченията във вашия организъм, когато човек е здрав, умът му се намира в едно здравословно състояние. От едната ръка на човека теченията са топли, а на другата ръка са хладни. От топлите и хладните течения се образува дъждът в пространството. Така се образуват и розните капки. Когато човек е здрав, ако си тури ръката над главата на онзи, който е чувствителен, ще забележи, че от едната страна на главата излиза гладина, а от другата страна излиза топлина. Щом човек е здрав, това се забелязва. Ако е болен но от каквато и да е болест, от всякъде на главата излиза една топлина, и ако от цялото тяло излиза само топлина или само гладина, Човек е болен. На какво именно се дължи кладината на деня? Има едно понижение на температурата. Според съвременните научни теории, на какво се дължи понижението на температурата? От движението на йоните, колкото е по-голямо, толкова времето е по-топло. Колкото движението е по-малко, толкова и времето е по студено Правилно. Съществува известна промяна и промента е един резултат – резултат от движението на ионите и електроните и атомите в телата. Сега, в дадения случай, ние имаме нашата пепел. Въглищата горя димат излиза навън, а при това друго нещо излиза от собата. Какво е това нещо, което излиза навън? Ние казваме, че въздухът, който е близо до печката, се стопля и се раздвижва. Но тези раздвижени частици на въздуха съдържат някаква потенциална енергия, която се раздвижва и се предава и на най-малките частици. Той въздух предава своята енергия на следните частици. Сега, според енергията, от която зависи температурата, защо силната топлина вреди, а слабата топлина ползва човешкия организъм? Каква е температурата на човешкия организъм? Нормалната температура е 37 градуса. Така е у човека. Каква е температурата на рибите? Те са студено-кръвни. Каква е тяхната температура? Температурата на гълба е 40 градуса. На всички птици е 40 градуса. У всички птици температурата изобщо е по висока отколкото от у човек. Омлекопитаещите тя е по-малко от 40 градуса, но по-високо от човешката температура. Тя е все пак близо до човешката. У рибите температурата зависи от тази на средата. Някой се обаща от залата. У рибите и у земноводните тя не зависи от външните условия. Добре. Сега какво има ако човешката температура е 37 градуса и 938 това, което е известна топлина за птиците, какво се образува при тази температура у човека? Ако ние турим 41 или 42 градуса, какво ще стане с човека? При 42 градуса той отива на разходка. Щом дойде до 38 градуса, нагоре човек иска да се облече, да си почине. Като стигне 39 градуса, той ляга на леглото си и се приготви. При 40 градуса, той се простира на леглото и стяга си и казва Сега другите да слугуват, аз ще си почивам. Та като дойде до 40 градуса, като си е починал, той се готви за разходка някъде, но баща му няма пари и казва Дано синът ни не тръгне на разходка, защото много пари трябва. И започва да убеждава сина си да не заминава. И след като синът се откаже от намеренията си да пътува, веднага по обратен път започва да се връща назад. И градусите постепенно стигат до 36,8. Всъщност температурата на човека е 37 градуса цели. Даже някога дали не е и повече. Но приблизително е 37 градуса. Най-първо вие трябва да измените организма си, да можете да издържате една температура от 42 градуса, да имате температурата на птиците. Защо за птиците 40 градуса е нормална температура, за човека е анормална? Условията седят вътре в човека. За сега хората още не са проучени. Но при сегашните условия всеки от вас трябва да проучи живота си. Вие дълго време мислите и най сетне казвате. Трябва да се живее. Аз трябва да завърша училището. Вие трябва да си задавате въпроса защо трябва да завършите и след като го завършите, какво трябва да правите и какъв трябва да станете. Трябва да станеш чиновник или да завършиш медицина или богослов да станеш, писател, поет или литература ще завършиш. Да кажем най-после, че ще завършиш по всичките отрасли. Питам. След като завършиш в края на краищата, какви са резултатите от всичко това? Да кажем, че хиляда души завършват по всички области. Какъв е крайният резултат? В края на краищата всички отиват на разходка и всички казват, живота няма смисъл. Вземете онзи, който е завършил медицина. Той казва, Животът няма смисъл. Поетът, след като опише известно време и убеждава хората, и той казва, Животът няма смисъл. Онзи философ, богослов и той същото казва, всички казват, че всичко е празна работа. Ако това е така, защо хората са решили, че има нещо? Къде е истината? В Какво седи истината? Сега не е въпросът да се обеззръчава човек. Защото утвърдението, че живота има смисъл и че живота няма смисъл, това са два противоположни възгледа. Защото може да няма смисъл само това, което е имало смисъл. Всяко нещо, което няма смисъл, има смисъл в себе си. Несмислените неща са смислени и смислените неща са несмислени. Като не ги разбираш, те са несмислени, а като ги разбираш, те са смислени. Добре. Вземете простия факт, че трябва да ядеш. Но в природата ти не можеш да ядеш повече, отколкото ти е определено. В природата има точно определено меню, което трябва да вземеш. Какво е менюто на пеперудата, например? И поколко тя трябва да яде? Всичко точно се знае но ти туреш повече, отколкото ти трябва. Природата е прилича на един готвач, а вие приличате на унези, които се хранят в този ресторан. Ядеш едно блюдо, второ, трето, четвърто, но който яде едно блюдо, той плаща за едно. Казвам. Ако ти изядеш четири блюда госба, ще платиш повече. В природата е така. Ако туриш повече храна в стомака си, отколкото ти трябва, ще придобиеш едно деформирано състояние, така го наричам аз. И ще придобиеш едно неразположение на духа. ден ти ще бъдеш неразположен. Защо? Защото си ял повече, отколкото трябва. Ти казваш, нали трябва да се храня? Но храната, която човек трябва да вложи в себе си, тя е точно определена колко трябва да бъде. Ако вие можете да се научите колко храна трябва да вземате на ден, вие неразположение няма да имате. Учените хора имат един цял поменник за храните. Вие можете да видите каква е хранителността на храните. Питам, вие правили ли сте проверка и опит да се храните според както учените хора казват? Например, знаете ли как се готви Боб? Бобена чурба трябва ли да се готви? После аз се чудя, защо намазния сам по себе си Боб му туряте масло. Боба сам по себе си съдържа много мазнини и при това му турете отгоре още и дървено масло. На Боба не трябва никакво масло да се туря. Той сам си носи маслото в себе си. Никакво масло не турете на Боба. Турете вода, вода в гърнето, турете малко лук и го оставете да ври известно време. После турете му малко солчица, и той става отлично хранителен. Ако искате, можете да му турите малко червен пипер, но чушка не турите на Боб. Ако искате да бъде хранителен, така трябва да го готвите. Нито пък пържен лук ще му турите. Всичко това действа добре на окото, но на стомаха не се отразява добре. Така съм. Мъзнините, които Бобът съдържа и мъзнините, които се турят отвън. Те не се спогаждат. После Боба трябва да се яде докато е пресен. Щом мине една година, не го яш. Ти трябва да се еш Боба на припек. Тогава той събира много калории и светлина в себе си. На хубави и на чисти места трябва да се еде Боба. И поне веднъж в седмицата, като се яде Боб, той ще достави това, което и месото доставя. За да бъдете в пълния смисъл на думата хора, да разберете смисъл на живота, вие трябва да изучавате динамическото влияние на думите после динамическото влияние на чувствата. Има известни чувства, които през известни времена минават през вас. Те образуват два противоположни резултата и мислите, които минават през вас, също така произвеждат два противоположни резултата. Когато се подхранва една непроверена мисъл, вие имате противоположни резултати. Никога не ставайте носители на мисли, които не са проверени. Кажат ли ми нещо? Проверете го. Доверието си има смисъл, но не всякога. Казвате, нали трябва да вярваме в хората? Когато един човек семе пари от тебе назаем, аз мога да имам доверие в него, но когато аз имам доверие да дам нещо на човека, тогава и той трябва да се старае да не изгуби моето доверие. Трябва да бъдете точни който е взел 10 лева на заем, точно на време трябва да върне парите назад. Не върнете ли парите назад? На вас ви липсва нещо. Торете си, като правило, да бъдете точни. Ако вие не можете да върнете 10 лева точно на времето, какъв характер ще имате? Ама баща не ще ги върне. Ти на баща си не оплувавайте. Ти като обещаеш при вземането на тези 10 лева, ами ще ги върнеш. Не обувавай на баща си. Четири дена не яш и пусти, но върни парите. Тези 10, 10 лева именно ще те спъна. Ако ти вземеш 10 лева от някъде и не ги върнеш на време, ти може да развалиш живота си. Тези 10 лева ще спънат живота ти. Значи, Малкото разваля живота, тъй както малките микроби развалят организма. Не са милионите, които ви спъват. Ако някой е взел 10 милиона от някъде, невъзможно е да ги върне и за това безпредметно е да го съдят. В природата не те съдят, защо не си върнал голямата сума. В случая може само да те съдят, защо си взел тези пари, но там няма да те съдят, защо не си ги върнал, а защо си ги взял. Но ако не върнеш 10 лева, ще се съдят, защо не ги връщаш. Ще кажете. Нека потърпи малко он си. Питам. Ако той потърпи, той придобия търпение за себе си. Но ако аз не върна на време парите, какво ще стане с мене? Тогава отношенията между двамата се развалят. Добре. Но ако ти изгубиш уважението през себе си... Взмете, например, човек пред себе си има едновременно две съзнания. Вишето божествено съзнание казва... Десетта лева, които ще взема, ще ги върна на време. Но като дойде другото съзнание, казваш, не връщам парите и ги изяждаш. След като ги изядеш, туриш една бяла лъжа и като пилат ти измиваш ръцете си и казваш, баща ми не е милионер, нищо повече. Ти трябва да платиш парите. Три-4 деня ще постиш, ти ще събереш парите и ще ги платиш. Някой взема 5 лева и казва Колко са те? Или пък взема 10 лева? Наистина те са много малко. Вземете, например, нашите 33 лева струват един германски лев. А нашите 140 лева костват един американски долар. Това, което за нас е 140 лева, за американците е един долар, който е като нашия един ле. Сега, ви трябва да се зароди мисълта да бъдете точни спрямо себе си. Да имате един морал, не външен. Не да бъдете точни пред него но пред своето вътрешно съзнание, защото иначе вие ще изгубите пред вашето висше съзнание, вие ще изгубите неговата сила и ще се намали вътрешната ви сила. Щом се намали връзката между твоето съзнание и висшето съзнание и то ще престане да те кредитира? И всичкият опадък на човека се дължи на това, че неговото висше съзнание не го кредитира. Защото вътре има един, който не те кредитира и ти ставаш неспособен. Сега всички имате по 10 лева, които не сте върнали. Това е по отношение на времето. При самовъзпитанието за в бъдеще, ако вие в новата култура не можете да бъдете нови хора, ако не вземете тази максима, даденото обещание е да се изпълни точно на време, къде е новия човек тогава. Като обещаваш нещо, мисли хубаво. Но обещаеш ли веднъж, точно на време да го изпълниш? Ти си човек на точното време. И ако англичаните се отличават с една добра черта, то е, че това, което казват, правят го. Те казват, всяко нещо на своето време. Даде ли той обещание? Той, като Уилям Скот, каквото е казал, ще го изпълни. Мъчно можеш да го заставиш да даде обещание, но даде ли обещание с малки изключения, Изпълнява го. А българинът при сегашните условия обещава и не изпълнява. Та, това е един дипломиран недък, който трябва да се изправи. Вътре в себе си трябва да бъдете исправи Само тогава всички науки имат смисъл. Като естествени, какво ще допринесеш из живота? Или и като богослов, какво ще принесеш в живота? Тази наука до толкова ще бъде полезна в света, доколкото той е изправен в себе си. Всяка една наука е полезна за човечеството, доколкото човек е изправен. И всеки човек служи като един пласт. През каквито пластове минава водата, тя ще вземе и този оттена. Онази вода, която минава през върловити пластове, тя не е толкова здравословна. Като се говори така, това не е за сегашния морал. Ние седим и се страхуваме от наказания. Човек трябва да престане да се страхува от наказанията. Наказанието не е нищо друго, освен тоява. Щом почнат да го наказват, значи той трябва да бъде умен. Това говори тояката. Ще кажеш, какво искаш от мене? Аз веднъж срещнах един българин, който натоварил колата си и кара ловите си нагоре, налага ги. Казва му, чакай да ти кажа една дума, спри да ги биеш. Представи си сега, че си войник на бойното поле и вашата армия претърпи един крах. те пленник и турят на гърба ти един товар от 100 кг, който трябва да изнесеш горе и почва да те бият. Какво ще кажеш на това? Че не мога да го нося. Казвам. Ако те бият, че не можеш да носиш товара, какво ще направиш тогава? Ще се молиш на Бога, казва му. Какво би искал ти в този случай? Да ми снемат малко от товара. Ако е малко, аз ще го нося, казва му. Знаеш ли, и ти сега си турил повече това от товар, отколкото трябва на воловете, и те не могат да, ги, да го носят, а ти ги биеш. Те са готови да го изтеглят, но ти като удряш, парализираш ги с това, защото не знаеш къде и как да ги биеш. Наместо да им предадеш сила, ти ги парализираш. Почакай, има друг един начин. Единят бол си обръща главата, после и другия. Разбират воловете. Той като ги удари по гръбначния стълб, те губят половината си сила. В следствие на това, те не могат да карат товара. Казвам. Слушай да ти дам един съвет. Сега може малко и без стояка. Отивам, потупвам двата вола, прекарвам ръката си по главата им, после ги потупвам по челото и аз вървя с тях. Излязохме нагоре и това се изнесе. Казвам. Ако ти беше бил тези волове, те ще да седят още долу. Тогава питам. Ако ти ги биеш, какво ще спечелиш? Един ден можеш да отидеш на война, да те хванат войник и тогава тебе те бият. Какво ще спечелиш от това? Тогава Същата опитност на воловете ще ти се стовари и върху тебе. Е, да не дава Господ. Казвам. За да не дава Господ ще бъдеш внимателен към воловете. Ти можеш да налагаш мозъка си, тялото си, да, който живее в тялото си, той трябва да знае да има една обхода с него. Той не трябва да измъчва тялото си по никакъв начин, но нека го поглади и полека-лека ще добие една хармония. Иначе ще се създаде дисхармония. Чудни сме ние хората. Един ден ще оставим тялото си, но при тези условия, при които сега нашия помощен добитък се намира, трябва да имаме човещина към него. При тези условия, при които тялото ни служи, ние трябва да имаме спрямо него известен морал. И ако най-първо ние започнем морало от нашето тяло, не само като един механизъм, но като към едно живо същество, тогава ние ще дойдем до това по-високо разбиране на живота. Оттам трябва да започне моралът. Както постъпваш спрямо себе си, така трябва да постъпваш и към другите. Но моралът започва с човешкото тяло. Случва се, че отхите, сърцето, нервната система започват да отслабват. Също така и дроговете и накрая казват. Решено е този човек да замине за другия свят. Той е решено да замине, но съзнанието на тези волове, които аз съм бил, и те трябва да заминат. Питам тогава. Тези волове, които са седели 10 години пред мене, след като си заминат, какво ще мислят за мен? Ако имаш два вола, знаеш ли какво представляват те? Те са два първокласни адепта. Слушайте тези волове, не ги мислете за прости същества. Не мислете, че един кон е едно просто същество. В дадения случай човек може да бъде прост, а може да бъде и учен. Но тези същества, които помагат за вървежа на човечеството напред, те си имат своята задача. В писанието е казано каза Господ за животните и те станаха. Със словото му те станаха. В това отношение на правата на човека е коствала повече труд. Защото животните са станали само със словото му. Питам тогава. Кое е по-хубаво? Това, което ти правиш с ръцете си или това, което правиш с устата си? значи животните имат происход по-висок. Трябва да знаете, че животните имат происход от разумното и ако ти имаш в дома си едно животно, от него ще се научиш. И ако ти впрягаш вола в колата си, най-малко 10 минути ще помислиш върху неговия живот. Каква философия има в това? Вълът има такова спокойствие, че когато го биеш, той седи, само те погледне и нищо не излиза от него. В Вълът няма омраза. Скоро му минава. И той пак си преживе. Това, това прави вола. Той е адепт. И няма да се мине дълго време, ти ще се намериш положението на този вол и с тебе ще постъпят точно така, както ти си постъпил с него. Нищо повече. Човекът ще си остане човек, а тези два вола ще вземат високо положение. Ти ще намериш този вол, той ще бъде един голям банкер и ти ще имаш нущо от него. Ти ще искаш от него пари или ти ще го намериш като някой виден съдия, адвокат или виден лекар и ще имаш нужда от него. И той ще поступи с тебе съобразно, както ти си постъпил. Тогава вие казвате – това е лошо. Аз искам вие да си съставите едно истинско понятие – що е вола. Тия животни потенциално имат същите разбирания, каквито и човека, но кинетически те не могат да се разбират, не могат да дадат израз, понеже нямат орган. И всеки волтурен в човешка форма, той ще прояви по-висока интелигентност, отколкото човешката. А вие, поставени във формата на вол, ще се проявите много по-слабо от него. Ако аз ви дам една тънка туяшка, дебела 1 см, и ви кажа да вдигнете с нея цял тон, какво ще направите? Да кажем, че вие не можете да употребите вашите ръце, но с тази пръчица ще можете да вдигнете този тон. За това именно е цялата жива природа и скорота вие трябва да имате съвършенно нови схващания. Вие сте отновото учени. Срещнете един човек и казвате, той е простак. А той е простак, понеже носи старите дрехи, старите идеи. Докато вие носите старите идеи, вие ще бъдете прости, но като хвърлите старите идеи и новото дойде у вас, това мощното ще се прояви. Ако вие не се освободите от старите идеи, вие може да живеете дълго време и няма да имате никакви резултати. Казвам. Овсинца ви трябва да настане един вътрешен преврат и за себе си, и за другите. Да не мислите, че това, което сте били до сега, ще се продължи. Че имате, имате едно ново схващане – но това ново схващане не е в какво трябва да седи. Именно да вярвате в това, че в дадения случай вие сте способни да извършите каквото и да е добро. И да няма никаква сила в света, която може да препятства да извършите това добро. Това трябва да ви бъде едно верою, една аксиома. Ама ще кажеш аз искам да направя еди кой си човек бога. Това не е добро. Доброто винаги започва с микроскопически работи. Ама аз искам да направя еди кой си човек учен. Това не е добро. Учеността е въпрос на неговото усилие. Доброто в света е, когато почнете да вярвате, че можете да направите всичко нова, което вие искате. Някой казва. Ама аз искам да стана богат, искам да стана учен. Ще знаете, че това не е добро. Откажете се от това. Най-първо вие ще разбирате същественото. Искате да бъдете добри. Ако вие може да направите едно добро на време, точно във времето, което е предвидено, времето, което провидението ви дава, вие ще станете богат. Идва един богат милионер, който е паднал в един кладенец или в една яма и не може да излезе. Вие го спасявате. Питам. Този човек, който разбира, той ще остави ли вашата постъпка не невъзгън... невъзнаградена, ще му бъде приятно да ви даде нещо. Ако вие безкорисно сте извършили това добро и на време, вие осигурявате целия си живот. И всяко добро, което вие направите някому, стига да се пробуди съзнанието на човека, че като се отделите от него, той да ви каже – много съм благодарен. Голямо добро ми направихте. Ти отминаваш и чувстваш в себе си една радост. Ти си доволен и казваш. Много голямо добро ми направи той. Тази негова мисъл те подхранва, защото доброто е един жив процес на битието. И ако вие не се свържете с този вътрешен процес на доброто, какви хора ще бъдете тогава? Вие никаква полза няма да имате. Връзка трябва да имате с същинския живот. Не бъдете изолирани от живота. Сега, според вашите схващания, вие сте влезли в един ограничен кръг, херметически затворен. А има един широк свят, на който свят трябва да се отворят прозорците, за да влезете във връзка с течението, което иде отгоре. Трябва да имате най-тънкия конец, най-тънката паяжина, която може да ви свърже. Сега новото. Една мисъл трябва да седи във вашия ум за морал. В дадения случай ти вярвай – че всякога можеш да направиш едно добро. Няма никаква сила, която може да те препятства да направиш доброто. По това именно трябва да се отличават хората на новата епоха. Няма да казвате, че външните условия са причина. Това е празна работа. Ама хората са такива. И това е празна работа. Понеже хората са такива и аз съм такъв. Времето е такова и аз съм такъв. Каквото е времето и аз съм такъв. Ако спада температурата на времето и моята спада, покачва ли се температурата на времето и моята се покачва? Има известно съотношение на времето и моя живот. Но, понеже времето е свързано с човека, то онзи, който разбира закона на времето, да го цени, той разбира една от великите тайни на живота. Това е една от великите тайни на магията. Онзи, който иска да изучава магия, той трябва да проучи какво нещо е времето. Времето носи в себе си всичките неща. И то отнася всичките неща. Някой отнася, а някой донася. Това, което излезе от тебе, то ще го отнесе. А това, за което ти се приготвяш, времето ще ти го донесе. Времето донася всички условия. То носи и каквото мислиш, времето ще ти спомогне. И ако твоето съзнание е будно, времето ще ти донесе всичко, каквото ти поискаш. Но ако ти не разбираш времето, нищо няма да ти донесе. Сега вие имате само философски разбирания за времето и пространството. Аз няма да се спирам подробно, но ще знаете, че времето носи всички условия и всички блага, които вие може да използвате. Някои неща отнася, а някои донася. Та сега аз няма да ви наричам млади. Аз наричам млад човек според моето съзнание. Всеки човек, който има мисълта в себе си, че може да направи нещо добро. Този човек е млад. А всеки, който казва, че условията били такива, той е стар човек. Човек, който прави добро, той е човек на новата култура. Човек, който не прави добро, той е човек на старата култура. Това е разграничението. Като ви срещне някой човек, да кажете: Има нещо хубаво в това, което ние знаем, света. Там, където е смъртта, именно. В смъртта започва живота. И ако няма смърт, няма и живот. И ако изучавате съвременната физиология и биология, само когато дойде смъртта, животът се явява. Биологически тази материя, която започва да се разкапва, този зародиш на живота пуща своите динамически сили, поляризира ги и започва да се организира. Следователно, при най-лошите условия вие трябва да ги издебнете и когато се разкапват тези условия, вие ще спуснете корените на живота. Веднага тази материя ще започне да се организира и вие ще изпитате в себе си един нов живот на преобразование. И ще прекараш или друга някоя тежка болест и ако разбирате законите, при най-тежката болест даже ти можеш да спечелиш милиони. Ти можеш да направиш тялото си два пъти по-силно, отколкото преди започването на болестта, но това са само проспекти. Забележете първата формула. Всички вие трябва да бъдете силни доброто. Няма сила в света, която може да ви препятства на онова добро, което искате да направите. После да се стараете да се възобнови самоуважението, да имате унази ясна представа какво нещо е човек. После трябва да имате ясна представа какво нещо е човешкото достоинство и тази твоя идея за всичките ти отношения да остане една и съща. И когато си сиромах, и когато си богат, никога да не измениш мнението си към тебе самия. И като си цар, и като си беден, да си един и същ, да имаш същите отношения. Като си цар, да не мислиш, че си нещо друго. Да знаеш, че това е само една външна страна. И беден като си, това е пак само една външна страна. Ти винаги си един и същ човек. И при едното положение да си цар, и при другото. Цар на сиромашията да бъдеш и цар на богатите да бъдеш. Защото царят на сиромашията може да управлява сиромасите хора, и царят на богатите може да помага на богатите. Защото богат цар не може да управлява сиромасите. И сирома цар не може да управлява богатите. Иска ли, искаш ли да направиш хората свестни, направи ги сиромаси. си. Искаш ли да ги направиш учени, направи ги сирома си. Искаш ли да ги направиш хора благородни, направи ги сиромаси. си. Сиромашията е родила всичко в света, а богатството само ги отхранва. Следователно, богатството само отхранва. сиромашията ражда и създава. Какво ще кажете тогава? За сиромашията вие казвате «Аман от нея». Има една сиромашия в света и никакви изключения няма в нея. Аз ви говоря за сиромашия в широк смисъл на думата – когато тя иде отвън, а не когато вие си я създавате. Аз не наричам сиромах този, който сам си отреже кръка или сам се нарани някъде. Знаете ли какво разбирам под думата сиромашия? Един човек, който е способен да роди, който е здрав, но няма никакви материални средства, той часовник да направи може, машина да направи може, Картина да направи може, да свири може, всичко може да направи, но няма пари. Питам тогава. Човек, който има всички дарби, не може ли да намери средства? Може. Да лекува може пък и като почне да пере пак в 20 минути отгоре дрехи и за 10 дни ги опира. Какво ще кажете на това отгоре? И казвате. Възможно е. Той е така за умния човек, който знае, но не е така за онзи, който не знае. Няма да се мине дълго време и един ден с електричеството ще се постигне всичко това. Например, човек ще вземе един голям казан, ще тури в него нечистите си дрехи, ще пусне електрическия ток и за хиляда минути ще изпере дрехите си и няма след това да суши дрехите си на слънце, електричеството ще ги изсуши. Какво ще кажете вие? Ако аз направя един опит, ако аз нема моята непрана риза и я разклатя няколко пъти на слънцето и тя се опере, какво ще кажете? Ще се чудим. След като се чудите, какво ще спечелите? Ще кажете... Какъв е този морафет? Това не е никакъв морафет. Но казвам, ако аз опера така ризата си, къде е седи истината? Сега можем само да предполагаме, но възможно е да се опере ризата на слънцето. Сега да се върнем към новата мисъл. Ще дойде един ден, когато всички ще перат ризите си на Слънчевата светлина. Сега ги перете с вода. До там сте достигнали, а после хиляда минути ще бъдете готови с прането си. Сега, което е възможно за вас, което е здравословно, то е, че доброто можете да го направите при всички условия. И никога не се отказвайте от доброто за вас, за самите вас. В природата има едно божествено око, едно висше съзнание, което, като намисля аз да направя едно добро, на това съзнание е приятно и аз чувствам една радост в себе си. Като си на нещо добро, това съзнание ми помага. Има Едно нещо в природата, което се радва за това добро, което аз правя. Това е общо за цялото човечество. Това трябва да бъде един импулс. Това трябва да бъде вашето верою, че доброто трябва да се прави. От доброто завися дарбите ви, зависи и здравословното ви състояние, и материалното ви състояние пак зависи от него а другояче, Колкото и да се учите, ще бъдете учени и ще имате придобивки, но на много места ще загазите. Ако се научите, че има добри духове, ще се научите, че има и лоши. И тогава какво ще спечелите, че знаете, че има добри и лоши духове? Като дойде една лоша мисъл в ума ви, ще кажете, че е дошъл някой лош дух. Като дойде някоя добра мисъл, ще кажете че е дошъл някой добър дух. Като дойде лошия дух, тебе ще те е страх. После, като почувстваш добрия дух в себе си, той ти помага, но един ден казваш – лош дух дошъл. А те се менят – днес добър, утре – лош. Плюс и минус какво дават? Изгорелите въглища в печката какво дават? Топлината е плюс, а пепелта е минус. Значи едновременно имате и плюс, и минус. Топлината е плюс, а пепелта е минус. Топлината дава движение, а движението дава работа, а пепелта е тор. Отлична тор е тя. Ако ти знаеш как да наториш с пепел нивата си, по-добра тор от пепелта не може да се намери. Но ако не знаеш как да си наториш нивата, по-лоша тор от нея пак няма. Това е сега сколастика. По-добра е ли по-лоша тор според сегашното развитие на съзнанието? Това е едно упражнение. Но реалното в живота, тъй както върви, това, което служи за подкрепа на живота и на науката, това е доброто. Всички трябва да започнете с доброто. Тази идея трябва да стане свойствена на всинца ви. И ще забележите, че у вас настъпва една промяна. Това е един начин за подмладяване, за подобряване на способностите и за засилване на живота. Това е новият начин на самовъзпитание. Друго я, че човек все чака да стане някаква промяна на условията. Че от мене зависи тази промяна. От мене зависи да изменя условията си. Имам един приятел, от 10 години, например, съм се скарал с него, обидел съм го с нещо, обаче не вземам никаква стъпка да се помиря с него. Коя е причината за това? Аз казвам, аз създадох условията и аз трябва да ги поправя. Колко време ще ми костна? В това има нещо хубаво и благородно. Казвам. Имам една слабост. Ще ме извиниш. В един миг тежеста се сваля. Казвам, ето къде седи магията. Пък и ще каже, как мога да си взема думите назад? Защо да не ги отнема? Аз думите си назад няма да взема, те са отишли вече, но аз трябва да туря нови думи. Най-първо аз му казах. Ти си един вагабонтин, голям шмекер си. Съжалявам, че те познавах. Но отивам сега да си взема думите назад. Аз ще му кажа. Ще ме извиниш за всичко, което ти казах, но сега ще внеса нови думи. А раните, които съм причинил там, ще ги намажа сметлеем и веднага и двамата ще тръгнем из пътя и ще почнем да си гугугаме. Кое е по-хубаво сега? Това наричам аз човек. Това е човекът, който твори. Ако ти не можеш да употребиш магията така, че да изпъждаш духовете, които са злосторни, къде е силата ти? Те от 10 години седят около твоя приятел, обсъдили са го, че го атакуват с бомби, от тук една бомба, там една бомба. И ще каже след това. Много благодаря на всички тия неприятели. По този начин само ще можете да се справите с всички неприятни чувства, които имате. Вие няма да очаквате щастието да дойте от някъде, да кацне от някъде. То ще дойде, но вие ще се намерите в положението на нас си вдовица, която отишла при Елисе и му казала Господарио, сина ми продават за роб, освободи го, моля ти се. Един син имам, моля ти се. Освободи ме от това положение. И започва да плаче. Той е попитал. Имаш ли нещо? Нямам, освен малко масло. Тогава събери всички съдове, които имаш. Вземи и от съседите си, но всички здрави. Затвори вратата и започни да наливаш маслото от един в друг съд. Тя започва да прилива маслото и съдовете се пълнят. Когато всички съдове се напълниха, пророкът каза – Дайте още съдове, маслото тече навън. Тя като казала, че няма вече съдове, маслото спира. Така знам. Природата има един закон, който е следния. Когато маслото тече, колкото здрави съдове имате, всичките ще напълните. Пък, ако имате едно буре и то ще се напълни. Значи, трябва да бъдете готови за унези блага, специфични, които могат още утре да дойдат. Колкото и малко да тече, съдовете ви ще се напълня. За иконю за зелена трева. Който зее, икон става, а който не зее, само да гледа да не се прозява. Станете сега! Тайна молитва Беседа от учителя, държана на 28 февруари 1930 година.